Etnóra Nóra Fel, a Civi Rádió magazinja. fel! Hát belekóstoltunk egy kicsit Bozai Zina és a Vadalma együttes hangulatába, és ez lesz a mai témánk, úgyhogy szeretettel köszöntöm Bozai Zinát a stúdióban. Köszönöm! És önöket is, a hallgatóinkat, akik remélhetőleg most majd egy új szerelemre fognak szert tenni, mert ez egy olyan magyar zene, ami Mégis csak világzenévé van. attól a pillanattól kezdve, hogy a vadalma együttes elkezdett vele dolgozni. De szerintem induljunk az elején, egy kicsit bemutatnának téged, mert azt gondolom, hogy a hallgatók talán nem sokat hallottak rólad a vadal meg a vadalmáról. Mm -hmm. De Kaliforniából, San Franciscóból jöttél vissza Magyarországra. De hát majd a hallgatók hallani fogják. Nem anyanyelvként beszéled a magyar nyelvet, uh -huh. viszont fontos számod a magyar kultúra megőrzése, és azt gondolom, hogy a kultúrát a leginkább a zenén keresztül lehet elsállítani, mert azt mindenki érti. Uh -huh. Uh -huh. Hát felnőttként jöttem visszatanulni a nyelvet és a magyar néptalakat. Hány éves voltál akkor? Hát 25 körül. És az, az zeneaktémia után volt, mert kíváncsi lettem nagyon, hogy milyen az eredeti magyar népzene a falusi stílusban, ha úgy tudunk mondani, mert csak a komoly zenefeldolgozások ismerte meg, még ilyen kórus, zene, ilyesmi, és nagyon kíváncsi láttam, hogy milyen az eredeti dalok Szóval azért, azért jöttem ide, és, és nyláról kezdtem a tanulni nyelvet. Inkább a, a nép, a <gül> Anyukád vagy apukád volt magyar? Apukám magyar, ő győrben győben született, és kiment, mint kisgyerek. És otthon te már hallottál tőle magyar népdalokat, vagy nagyszülőktől? Hmm. Mennyi részed volt magyar kultúrában egyáltalán? Hát ő, apukám most már nem beszél magyarul, egy szó se tud mondani. Nagy hallottam a nyelvet, és visszajöttem uh -huh. ide többször, mint kisgyerek. De akkor csak találkoztunk rokonokkal, és és angolul kellett beszélnünk inkább, mert csak a nagymamám tudta, tudta beszélni magyarul. Jártunk ilyen turista helyekre, vagy ilyen uh -huh. nosztálgia családi helyekre, vagy temetőbe, de um, így hallottam kávézó zene, vagy ilyen, hát vo volt, amikor népzene, uh -huh. és slágeres, és noták, és azért volt, de... Nem, nem volt túl mely ez, a, ez az élmény a gyerekkoromban, inkább amíg nőttem, akkor kíváncsiább lettem, hogy, hogy milyen a magyar népzene. Akkor ez egy ilyen tudatos járás volt, hogy honnan származol, mik a zenei gyökereid. Uh -huh. Hát igen, azért volt tapasztalat, de, de inkább, igen, az, amíg nőttem fel, sokkal többet tudtam bele igen de a komoly zene irányából uh -huh. jöttél. Igen. Akkor, amikor elkezdtél népdalokat tanulni, tudtad, hogy te ezzel kezdeni akarsz valamit, vagy először csak a kíváncsiság vezetett? Tudtad, hogy dolgozni is fogsz a népdalokkal? Tudtad, uh -huh. hogy majd feldolgozod őket? Vagy először nem. csak kíváncsi voltál? Azt az teljesen nem tudtam. Nem, nem, teljesen, hát tudunk mondani, hogy nem tudom, öt-hét évvel ezelőtt se tudtam, hogy az lesz az utam, mert... Teljesen külön volt ezek a két világ, nekünk, ha úgy tudunk uh -huh. mondani, mert a komoly zeneiben nőttem fel, ahogy, ahogy már mondtunk, és a zenészérzésben csináltam a diplomaim, és ez a világ az... Hadtam tudunk mondani, mert, mert akartam tudni a népzenéről, és akkor teljesen külön volt ez a népzene út. Tanultam a dalokat, visszamentem Kaliforniába, kezdtem tanítani a néptalkörömnek ezek a néptalokat, és, és ez úgy tartottam, hogy mindig hagyományos legyen, mindig eredeti felvételekből, pont mint, ahogy tanulunk itt Magyarországon, és a táborokban, és minden, és úgy, úgy minden Hát nem volt, amikor kevertem ezek a világok. Nem nagyon érdekelt nekem a világzene, se feldolgozás, de volt egy olyan pillanat, amikor éreztem, hogy, hogy szükség volt, mert, mert az emberek hívták, hogy menjek koncertezni, és csak így szóló, mivel nem volt magyar zenekar, Keret, hogy, hogy találjam ki valami keretet, valami ö, kísérlet, hangszeres kísérlet. És így, így jött össze ez a két világ nekem, mert kellett, hogy, hogy legyen valami. Mondtam, jó, ha ne, ne legyen hagyományos, akkor legyen valami kis bordon. Uh -huh. És ezután, jó, oké, okay, a bordon nem kell, hogy csak egy hang, hanem mondjuk két hang. Oké, okay, oké, okay, akkor leírom kordok. <gül> És úgy, úgy derült ki, hogy, hogy a zeneszerzés világ és a népzene világ összejött, nagyon-nagyon fontos volt nekem, és most is, hogy illik hozzá, hogy jó, most beszéltem vilá, vilá, Vizeli a, a koncertünk után, és ő mondta, hogy, hogy az úgy, mint a, a néptal egy ember, és a feldolgozás egy ruha, ami illik, ami, ami, ami jó áll. Uh -huh. És az, azért szerintem ez egy jó kifejezés, hogy hogyan nézem ezek a feldolgozások, hogy le, ne legyen ilyen kontrászt, vagy milyen a magyar néptal valami teljesen mása, hanem, hogy mi az, amit nagyon szépen támogatja, mutatja a szépség, ami már benne van a néptalban. Említetted, hogy amikor... Eljöttél Magyarországra, megtanultál magyarul, jártál a zeneakadémiára, némdalokat tanultál, akkor került a kezedbe az Ütőgordon is? Ö, az Ütőgordon. Valahogyan az évek alatt tanultam inkább Fábján Évikétől az Obudai Népzeni Iskolában, de ö, talán nem volt tiszta az, hogy zeneakadémiában jártam USA-ban, és itt nem jártam, a, mm -hmm. amikor idejöttem először, nem is létezett ez a népzenetáncék az Népzeni Akadémiában. De itt van, tanultál népzenét? Mm -hmm. tanultál az itthon itthon az Obudai Népzeni, Népzeni Iskolában, és én órában és táborokban, és hát sok embertől. És amikor hazamentél, akkor 2010-ben megalakítottad a kört, az ottani magyarok számára. Uh -huh. Igen, úgy kezdődött, hogy az ottani magyarokkal tartottunk, és egy idő után néztem, hogy, hogy szükség van az amerikaiaknak is uh, tartani, mert ugye ez, amit kerestem, amíg ott voltam, mielőtt, hogy uh -huh. idejöttem, kerestem, akitől tudtam tanulni ezek a magyar népdalokat, és mivel nem találtam egy olyan ember, ide jöttem, hogy, hogy tudtam megtanulni, ugye? Szóval érdekes volt, hogy akkor ebben a szerepben voltam én, ami, ami én kerestem néhány évvel ezelőtt. Szóval mivel nem nőttem fel a magyar közönségben, az ottani diászporai uh -huh. magyar közönségben, úgy, úgy nézem, hogy szép dolog az csinálni olyan... Olyan helyzet, olyan esemény, amiben az emberek tudnak jönni, akik nem, nem is ismernek például a cserkész, vagy hogy magyar fesztiválok is vannak, vagy ilyesmi. Talán ha hirdetek ezek a néptalkör és más esemény, és még a vadalmakoncertünk is, mindenhol akkor jönnek az emberek aki mondják, ugye magyar vagyok, de talán csak egy, egy szülő, vagy egy nagyszülő, vagy valaki nem beszél, már nem ismeri a, a közönséges, így így jobban uh, megismernek, hogy, hogy létezik ezek a közönségesek, és akkor um, tudnak kezdeni nem csak a néptalkörönbe járni, hanem ezek a, a más magyar eseményekre is. Egy kicsit érdekli őket az, hogy milyenek a gyökerei, egy kicsit megismerkedni a magyar kultúrával, és uh -huh. akkor nálad ez egy jó pont, hogy el tudják kezdeni. Igen, ez mondjuk körben. egy kapu, vagy egy uh -huh. ajtó. Igen, igen. És ez, ez egy szerep, ami, ami nagyon szívesen csinálom mindenkinek. És onnan indultál a népdalkörből, amikor úgy érezted, hogy valamit mégis csak kellene kezdeni mm -hmm. egy idő után ezzel az zenével, és megtalálni azt a ruhát, ami a te mm -hmm. zeneszerzői tevékenységedet, és a kamarazenész tevékenységedet is mm -hmm. be tudja illeszteni ebbe a rendszerbe. Mm -hmm. Hogy találtál -e -e ezt partnereket, vagy hogy kerestél? Mm -hmm. Tehát hozta a sors, vagy pedig elkezdtél keresni ehhez? Mm -hmm. Kezdtem keresni, mert ebben a pontban, amik már meséltem, rájöttem, hogy hát az nem természetes, hogy itt tartom, hogy uh, ugye énekelek a dallok, de mivel nem, nincs magyar zenekar, akkor nem tudunk koncertet adni, mert ez a természetes, hogy ez az én falum, és én zenélek, akivel én vagyok, és ismertem, és ismerek most is, nagyon-nagyon sok zenész ott San Franciscóban. és így van a faluban is, hogy ha, ha a faluban van egy hegedűs, akkor hegedű van. Énekel az ember, ha furujás van, akkor furulyával. Ha mm -hmm. ugye, attól függ, hogy ki van ott, és kinek van kedve, énekelni zenélni. És ugyanúgy néztem, hogy hát igen, ez a, ez a természetes, és ez az autentikus, ha úgy is tudunk mondani, hogy autentikus nekünk, mint, mint személy, mint uh, szanfranciszkói magyar, vagy, vagy valami esmi, hogy hogy, hogy zenélek, a, akivel, akivel én vagyok. És akkor igen, kerestem. Körülön olyan zené... néztél a faluban tulajdonképpen. Igen, hát körülnéztél, <gül> pont, pont ez, igen, és már, már ismertem nagyon sok zenés, szóval kezdtünk egy nagyon jó barátom, aki a Klarinát játszik, és mi kezdtünk azért játszani a dolog, mert nagyon érdekelt neki. Ő javasolta, aki cseló most játszik uh -huh. a vadalmaban, a, a misa, mert ő látta, hogy ő nagyon jó lenne ebben. Um, volt, aki hegedű játszott velem, de neki nem nagyon érdekelt a, a régi hagyományos stílusban játszani, mert félt egy kicsit, hogyha nem tökéletesen hagyományos, akkor az inkább ilyen népias, egy, egy uh -huh. ilyen amatőr valami, és nem, nem, nem nagyon akarta csinálni, és ezután találtam a Matthew, aki, aki most játszik velem a valamában, mert ő hát bátrábban tudta nézni, hogy, hogy igen, én komoly zenész vagyok, de de jazz is játszom más fajta népzene, és, és igen, tudok meghagatni ezek a felvételek, és megtanulni ezt a stílus, amíg nem tökéletes, akkor is nagyon érdekel nekem, és, és megtanulok. Szóval én nagyon hálás vagyok, hogy megtaláltam ez a, ez a két fiú, mert mindkettő szépen tudnak játszani, és érdekel nekik ö, mindig többet-többet tanulni belőle. Ugye... Ö... Matthew szemeláról van szó, és Mise Kalikovról, aki egyébként üzbekisztáni származású. Uh -huh. Ez jelenti azt is, hogy sokféle zenét is bevistek, tehát hogy a terveitekben van az, hogy például üzbék zenéket és más népek zenét feldolgozni, vagy a vadalma az kifejezetten a magyar népdalok, illetve a te zeneszerzői tevékenységetben uh -huh. feldolgozott népdalokra épül. Igen, ez az, ez az, hogy az kifejezetten magyar népdalok, ahogy szoktunk mondni uh -huh. kézműves átirátban. Mert a feldolgozás az igen szoktunk használni, uh -huh. de szerintem talán jobban kifejezni, ami mit csinálunk az átirat, mint, mint keretet a, a néptaloknak. Mit jelent neked ez a kézműves átirat? Tehát mi történik, amikor megkapsz egy uh -huh. néptalt, amikor azt mondod, uh -huh. hogy hű, hát ezt nem tudom csak így hagyni, uh -huh. mi történik aztán vele? Uh -huh. Hát inkább annyi sokszor hallom a, a néptal vagy emberektől, vagy felvételekből, annyiszor elénekelnek, elénekelek én egyedül, visszahallgatom, hogy az évek, vagy hónapok alatt annyi idő tartom vele, mindig jön a, a fejembe a kíseret, ami illik ami hozzá. Mm -hmm. Szóval ez egy, szoktam mondani, hogy ez egy fantázia, vagy egy álom, hogy, hogyha tudok képzelni, mi, mi lenne szép ezzel. Nem úgy, nem úgy nézem, hogy szükség van a néptalnak valami kísérlet, mert, mert szép, ahogy van, csak uh -huh. mi lenne, ami, ami szépen tud mutatni a, a szépség, talán úgy is szoktam mondani, hogyha a néptal egy gyémánt, akkor hogyan tudok ráesni a, a fény, eh, hogy, hogy több színek tudunk nézni belőle, szóval, hogyha, hát ez most elég intellektuális, de ha úgy mondom, hogy igen, a, a szépség benne, ez a skála, akkor ki az, aki mi ami tudok csinálni, ami a skála. Hogyha a ritmus, ami nagyon érdekes, a lüktetés, akkor hogyan tudok játszani ezzel, hogy jobban még az ember a szép, érdekes ritmus benne. Hogyha a diszítések nagyon szépek, akkor inkább nem csinálom nagyon sok a kísérletben, ami disztrákció, ami amiből nem tudunk nagyon szépen hallgatni ezek a díszítések, hanem legyen valami nagyon-nagyon egyszerű, mert az kiemeli a diszítések. Szóval mindig figyelek, hogy melyik része az, ami, ami szeretnék kiemelni, és úgy hogyan tudunk apolni vagy támogatni ezt. Mondtad, hogy először nagyon ragaszkodtál ahhoz, hogy csak autentikus uh -huh. népzene legyen, aztán utána elkezdted. Hát ne, ezek szerint akkor kiemeled a szépségét, uh -huh. csak megmutatod ezekben az átiratokban, uh -huh. hogy mitől különleges, mitől szép. De te uh -huh. nem ebben a zenében nőtél fel. Uh -huh. Neked ez, amikor először elkezdted hallgatni, akkor ez egy egzótikus dallamvilág hmm. volt, egy egzótikus zene volt, vagy pedig úgy érezted, hogy azért, ami gyerekkorodban hallottál uh -huh. esetleg a nagymamától, az úgy visszajött, és uh -huh. tulajdonképpen benned voltak ennek a gyökerei. Hát mindkettő mondanám. Uh -huh. Mindkettő igaz. rész ismerős, egyrész ismeretlen. Szóval nem nőttem fel ebben, ahogy már mondta, de valahogyan ismerős is. Nagyon hogy mondom, melyen a... a mm -hmm. Igen. De, de igen, szerintem amennyire ismeretlen volt nekem, szerintem az segít ebben a, ezek az átiratokban, hogy tudok így mondjuk kívülről nézni, hogy mi az, ami érdekes. Mert talán aki itt nő, csak a hagyományos tud képzelni, mm -hmm. csak mondom egy példa, mert, mert az, az, mind, az mindig úgy hallgatta ez az ember. De mivel tanultam a dalokat a inkább csak az uh -huh. éneket, akkor nem volt már a fejembe a zenekari kiseret, és tudtam így talán könnyebb képzelni, hogy mi lenne szép hozzá, mert nem, nem, nem volt már a fülembe, uh -huh. hogy mi az, ami hagyományos, Szóval szerintem az, az segít, az is segít tehát talán, hogy, hogy amíg nem beszéltem a nyelvet, nem volt az, hogy mi az, ami érdekes a szövegben, vagy, uh -huh. vagy nem volt ez a nosztálgia, hogy mivel nőttem fel, hanem tudtam csak hallgatni a dalok, hogy jaj, tényleg az nagyon érdekes. Na, ne, az nekem unalmas. Az, az igen érdekes. Az most unalmas. És akkor így tudtam valogatni, ami nekem, mint egy külföldi, vagy egy nem magyar ember valamennyire, hogy mi az, ami érdekes, nekem is talán az, az is lesz, ami érdekes másoknak, az egész, másoknak igen, mm -hmm. az, egész, az egész világban, mert az is volt uh, fontos nekem, hogy nagyon sokat hallottam ott Kaliforniában, hogy igen, nagyon szép a bulgár népzene, vagy mm -hmm. a görög, vagy a török, olyan bonyolult, szép, mm -hmm. tisztített zene, és a magyar inkább azért mm, elég sima, elég mm -hmm. unalmas, ilyen új stílus, és az nekem zavart, persze, mert tudtam, amíg idejöttem, hogy olyan szép lassú baladák, hallgatók, minden van, ami nem ismert meg ez az ottani közönség. Nem mondom a magyarok, hanem, hanem mindenki ott a, a, Amerikában. Szóval fontos volt nekem, és, és most is, hogy mutathatom ezek, a, ami nagyon e, érdekes zenéleg te most hazaköltöztél Magyarországra, ugye? A vadalma az egy nemzetközi együttes, uh -huh. tehát a két társad Amerikában maradt, Igen. te itt vagy Magyarországon. Most volt egy hosszabb koncertsorozatotok, ugye, hogy uh -huh. Amerikában kezdtétek, aztán itt Magyarországon volt fellépéseket a többek között itt a fonóban. De hát mi lesz veletek? Hát tervezünk, tervezünk, hogy, hogy, hogy mi lesz. Persze nagyon szeretném egy másik lemezést felvenni, meg van ez a dallista, hogy mit, mit, az, mit szeretném feldolgozni, és persze tervezünk több koncertek itt és az mindig idő kell, hogy, hogy tervezünk előre, mivel kell utazni, ugye vagy én oda, vagy ök ide, de nagyon sok ötletünk van, hogy mi lesz a jövőben, az még titokban tartom. <gül> Hát mi minden esetre az első lemezeteknek a nagy részét azt be fogjuk mutatni, hiszen a hét lemeze itt az Etnóra felmagazinban, a Bozai Zina és a Vadalma. Hát a második lemez megjelenését természetesen várjuk, aki pedig kíváncsi rá, hogy mikor lesznek a koncertjeitek, uh -huh. az awww.dezina.bozai.ypson.com uh -huh. oldalon meg tudja nézni, mert az összes többi az egyébként titok, de a múlt az nyitott könyv itt a honlapnak köszönhetően. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és kívánok neked jó itt. Létett meg nagyon jó munkát. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Elsékes Elsőn van az utcán Ez a barna kislány, sírva mosak útnál Ez a barna kislány Sírva mosak Bye. Oh Száraz levél, megzörendénk, bennem a vír, megidegszik, Atam. Száraz levél, megzörendénk, bennem a vír, megidegszik, Hát lesznek leszek, sejáhagy Szavul lelkén kéret engem Csizna a Vesz el engem, sejáhagy Az vesz nekem, Sárgó cipőt, kibá Ugrók, harminc kettőt, Erre, gyere, ne menj arra Jobb utól, ne remit arra Sejáhagy Nem megy kint Yeah fel. ta <laughs> azért, akik kíváncsi arra, hogy Bozai Zina és a Vadalma mellett kik azok, akik még a lemezen szerepelnek. Mindenképpen említsük meg Fábia Néva, Navratil André és Agócs Gergely nevét, tehát Bozai Zina és a Vadalma volt a vendégünk most az Etnóra felben. Az imént elhangzott műsorunk a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla programjának támogatásával készült.